Mühəkkətən də qaldıq, üşağı tərbiyə etmək, ataların uşaqlar üzərində məsuliyyəti, İslamın dayaqları üzərində şəhadət, bunlar götürdük, namaz, oruc, zəkat və qalmışıq, hər ibadətləri üzrə uşaqları neytmək, tədbiyə etmək. Bismillahirrahmanirrahim, əl-hümdü və Aləmin. صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا uşaqları islamın dayaqları üzərində tərbiyə etməyə daxildir 5-ci dayaq üzərində o da həcc ibadətləri üzərində tərbiyə etmək deməli həcc islamın dayaqlarından 5 və bunun da fərziyyə insanın bacarığına gücünə bağlıdır Necə ki Allah təala Quranda buyurur. Ali İmran surəsi 97-ci ayədə. "Velillahi alennasi hacul beyt men istata'a ileyhi sabila. Veman kefera feinnallaha ganiyun <gülüyor> <gülüyor> alalamin." Yəni yolca gücü çatan üçün Allahın evini ziyaret etmək ona, yani Allah qarşısında yəni vacib edilmişdir, vacibdir. Əgər bir insan küfr edərsə Allah-u Teala'nın alemləre ihtiyacı yoxdur. Vəl-haccü <coughs> ibadətun məliyyə bedəni yəseməhəl-nəbiyyə <coughs> ve aleyhələm cihədən. Yani həc ibadəti hem malla ve həmçinin de bedənlə yerine yetirilen bir ibadəttir. Yani, ibadətlər var, tek bedənlə olur. var hem bedənlə həmçinin malla birliklə olur. Və həmçinin həc ibadəti de bura dəxil. Ayətə bəzi ibadət də var, tək malla olan ibadətlərdir. Zəkat, sadəcə kimi. Fəqəmbər, və Peyğəmbər sallallahu bu ibadəti cihad adlandırmışdır. Necə ki, Aşə anamız radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu cihadə afdal əml əflan cihad. Artıq görürük ki, yəni, cihad əməllərin ən əsərlidir. Yəni, biz cihad etməyə, vurışmayaqmı? Ənba səlla Allahu alayhi və səlləm ki, xeyr, lakin əsrar cihad hac məburur, lakin əfsal cihad qəbul olunan hacdir, yəni bu qadlar üçün. Və min fəzail hac aneh min al-a'mal al-jənilə allati tali martəbat al-cihad fi səbilillah ma'a mal min makənat 'aliya. Bu cənin fəziletlərinə daxildir. Bu əməlin, hac əməlinin cihaddan sonra dərəcədə cihadın ardınca gəlməsi, baxmayaraq ki, cihadın nə qədər büyük dərəcəsi vardır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşulanda ki, əməllərin ən əfsəli hansıdır. Buyurdu ki, Əl-İmənu billəhi və rasulihi, Allah'a və rasuluna iman getirmək. Qeylə sümmə mədə? sonra dillək, sonra hansı əməl daha əfsəldir? Qalə cihədun fi səbililləh, dedik ki, Allah yolunda cihad etməkdir sonra deyir ki, sonra hansı əməl daha əzizdir? Qaləh cunnabrur. Ha peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, cabul olunan məbrur həccdir. Hədis Buxari üstündə keçirik. Wal hac rihlatun tarbawiyya. Daxil olu ki, hacda məkalmə əxlaq. Ayca həcc səfəri tərbiyəvi bir səfərdir. Və həccə gedən, həcc ziyarətində olan insanın köksündə gözəl əxlaqları yerləşdirir. Və həmişə onun qəlbində təqvanı əkir. Və həc həcc ziyarətində olan insan, həcc edən insan, Allahın o buyurduğu haramları, o dini ayinləri ucə tutur. Və küllü zəlikə məqsədun tərbəviyyün yəsə ilə təxqiqil əbəfi tərbiyyət əvləd və bütün bunların hamısı tərbiyəvi bir məqsəddir. Və valideynlər də uşaqlarının tərbiyəsində bu hədəfi, bu məqsədi həyata keçirməyə çalışmalıdırlar. Sən bu, ayədə, bu ayəni fikirləş Allah-u buyurur. Bəqələ surəsi 197-ci ayədə El-Həccü əşhurun ma'lumət, yəni həcc ayları bilinən belli aylardadır. Qəmən Fa faradə fiyhinna el-Həccə fələ rəfəsə və lə fəsuqə və lə cidələ fil-Həcc. O aylarda həcc kimə vacib olursa, artıq yəni yollaşıla yaxınlığı etmək, e, söhüş-söymək, davadalaş etmək və həmkinin mücadilə, boş mübahisələ etmək ona yaraşmaz. وهكذا يكون حج في ميدان تطبيقي لمفهوم التقوى فهو يتجرد من الملذات والشهوات ويعمل على تجنب الفسوق بكل صوره واسبابه و هشيارتهندا olan insan tətbiqi olaraq bu meydanda təqva məfhumunu həyata keçirir o bütün ləzzətlərdən və şəhvatlıqlardan yayınır uzaqlaşır və həmçində fəsiqlikdən yəni fəsiqlik ümumən itaətdən Çıkmak deyilir. O fasıklikten de çekinir. Onun her bir formasından çekinir. Hatta ona aparan sebeplerden de çekinir. Boş mübahiselerden çekinir. Ve innemâ yusâlimu liya'işe cavvan imaniyyen. Bütün bunların hamısından kenarda olur ki yani o imani abhavanı Hı. elde etmek için. O yani heç günlerinde, heç ibadetlerinde. De yetemarası alâ tabd-i nefsi ve kabih-i cimahi ve haqq adran hattâ ə yesli saqiyadaha va buna dərş edir ki sonra nəfsini cilollaya bilsin və həmçinin də şəhfətlərini boğa bilməsi üçün və hada mülahizən ayda fi mahqurat al-ihram va bu mənalar da həmçinin və ihram qadağalarında da ortaya çıxmaqdadır bir yetənə yetəcən nəbul hac və al-mu'təm ki ihrama girən insan artıq ovdan çəkinir ol oğlamaqdan çəkinir, ətir yolmaqdan çəkinir və yaxınlıqdan çəkinir və yaxınlığa aparan, yəni ailəsi ilə yaxınlıq etmək, ona aparan səbəblərdən və başqa qadağalardan çəkinir. Qəmayyetəcən nə bu ricallu sel maqid və al mara və həmişə kişilər və tikli paltarın eee də çəkinir və qadınlardan da zinət bəzək əşyalarından da çəkinir. Vaminə nusuzul hadd ala an yeishul həc edən insan bu tərbiyəvi abhavanı yaşaması üçün ona həvəsləndiren maflardan, dəlillərdən də de, Ebu Hürəl radiyallahu anhu'nun e, rəvayətində gələn hadis-i ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən həc cəhədəl-bəyyit fələm yərfud vələm yəqsüq rəci'ətə yevmi vələdət hu umuhu Eğer bir hər kimsə həc edər, yani bu evi ziyaret edərsə həkəbəni, yani və orada rafat etməzsə, rafat etməzsə, yəni qadınlarla yaxınlıq etməzsə və ona aqladan səbəblərdən çəkinərsə və fasilə etməzsə, anasından doğulandığı kimi təmiz olaraq qayıdar. Başqa bir hədisdə isə mən həccə lillahi fələm yelhut və ləm yəsuf rəcətə yəumə vəlidətühü ummuhu, yəni imanlı kəsdir və Allah üçün həcc edən insan. Və həmin səbəbdən o rafat etməz, yəni yaxınlıqla əlaqəli sözlər danışmaz, hərəkətlər etməz, fasilə etməzsə Anasından da o olandakı kimi, yəni təmiz olaraq, yəni günahlardan təmizlənirə qayıdar. İnnə tərbiyyətəl əvləd alə təqva məqsədun tərbəviyyun cəlil Və buna görə də uşaqları təqva üzərində tərbiyyə etmək uca tərbiyəvi məqsədlərdən sayılır. Vəl-ibadət kullu hə fardə və nəflə təqrisu bil-müslim vaziyət təqva Bütün ibadətlər, istəyir fəriz ibadətlər olsun, istəyir nafidə ibadətlər, bütün bu ibadətlər, hamısın, taqva mənasını yerləşdirir. Və təhuddü halə təhallül fil fəzail və təbərrü minə ləğayil və həmsnə və fəzidətli əxlaqlarla bəzənməyə və rəzil, alçaq həməllərdən çəkinməyə onu həvəsləndirir. Her bir ibadət. Və həcc yuhaqi eyni zamanda da həcc ibadəti bunu hayata keçirməyə ona yardım edir. Çünkü müsəlmanı e, təqva əlaqəsi ilə, bağlantısı bağlayır və iş günlərindən ehrama girən gündən artıq, ehramda yani, olan insan e, yəni o qadağalardan çəkinir və həmçün orada olan dini ayinləri təzim edir. Və <təqvə> taqva məhəlləhün yəcəllə fi'l hacc əksər min geylih e, min al Və <təqvə>, taqva əl-müminiklə taqva dəfələrlə təşrh olunmuşdur. Taqva nə deməkdir? Taqva dedikcə viqayə sözündən götürülüb, məna sözündən götürülür. İnsanın özü ilə Allahın qəzəbi və əzabı arasında bir maneə tutması deməkdir. Və lüğəv da elə maneə sözündən götürülür. Yəni insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında tutduğu maniyəyə deyilir. Yəni özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında. Məsələn, aya ayaq yağın gəzirsən və xoşlamırsan ki, ayağına bir tiçanın batmasını ayaqqabı geyirsən. Artı ayaqqabı səninlə tiçanın arasında nədir? Maneədir. Və ya da də günəşin istisini və yağışın damcılarını xoşlamırsan ə çətiri özümlə yağış arasında nədir? maneət tutsun. Və eyni ilə lüğəvi məna ilə şəri məna arasındakı əlaqə var. Həmişə biz yəni lüğəvi mənanı qeyd etməliyik ki, əlaqə mütləqdir onlar arasında. Və həmçində şəri mənasında olur odur ki, nə vaxt ki Allah təala Quranda buyurur: "Ey iman gətirənlər, təqvallı olun." Yəni iman gətirənlər siz özünüzlə, yəni Allahın qəzəbi və əzabı arasında maneət tutsun. Yəni elədir ki, o mənəyə olsun və Allahın qəzəbi əzabı sizə toxunmasın. Yəni o mənə nədan ibarətdir? Əmrlər və qadağalar, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, da çəkinməsindən ibarətdir. Və həmin bu mənəyə yəni, təqva, həcdə başqa ibadətlərə nisbətən daha, yəni e, zahir ortaya çıxır. Fəl həcc ibadətun maliyə bədəniyə. Yəni e, çünki həcc ibadəti həm malla, həmçinin də bədən tərəfindən olan bir ibadətdir. فهذا يمكن أن الحج تتبيقي تربية في الله تعالى يقولون الحج أشفر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا لفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوونياء للألباب الحج يمكننا أن نعرف الآيال بل الرضا فهذا الآيال الرضا لا يوجد فرضا Axtıq orafəsdən çəkinsin, dirik rəfar, yaxınlıq və ona aparan hər bir səbəbdir. Ondan çəkinsin, bu fəsilikdən çəkinsin və həmçinin də hərisdə boş mübahisələr etmək ona yaraşmaz. Hər hansı bir xeyir əməl işnəsəniz, onu Allah talə bilir və siz azığa götürün. Yəni Allah Tala buyurur ki, azığa götürün. Yəni həccə çıxan insan ki, məsələn, möhtac olmamalıdır, azığa götürməlidir. Və bundan sonra Allah Tala xatırladır ki, Fə "İnna khayra zəliqva", yəni sonra Ən xeyirli azıqan izlə Ən xeyirli azıqə təqvadır. Azüqə, təqvadır. <gülüyor> sahibəri, və təqvun yə'ulü l Ey ağa sahibləri, məndən qorxun. Həminə məqasid tərbaviəti məqsədlərdən sayılır. O, e, al yəni Allahın bu haramlarını təzim etmək, yəni onlara riayət etmək, haramlardan çəkinmək, xüsusən də ehramda olanda və həmcün həcidə Orada ayinlər və dini ayinləri təzim etmək bu tərbiyyəvi məqdədlərdəndir. Və mürəağatı xürmətül beyd və məşəir və mürəağatı xüsiyyətül harameyni şərəfeyn e, və həmçin də başqa hər bir və dini ayinləri e, yəni, təzim etmək, uca tutmaq, yəni burada daxil. Və xüsusən orada evi və orada məşğarda, məşğar e, haram, orada olar haram bölgədə, yəni oranın müqəddəsliyinə riayət etmək, yəni artıq hərəkə Əmiyyən təmmə ihtiram müqaddəsātul müslimin və li həmçinin müsəlmanların o müqəddəs yerləri bilmək və balacalıqdan elə uşaqlara onu təlqin etmək bu da müsəlmanın əqidəsindən bir hissəsidir. Allah təala buyurur: Həcc ibadətlərini qeyd etdikdən sonra zəlikə və men ona gələrdi ki, əgər bir kimsə Allahın haram buyurduqlarını təzim edərsə əyyət edərsə yani onlardan çəkinərsə onun üçün əbdiqatında daha xeyirlidir. Və həmin üçün Allah Taala tövbənin zikredildikdən sonra və şirkin aqibətini e, qeyd etməzdən əvvəl, yəni onların arasında bu ayəni də qeyd edir. Vəlikəman və yuəzzim şaəirəllahi fa-innəhə min təqwəl Allahın bu dini ayinlərini tərzim edərsə, bu da təqva qəlbin təqvasından irəli gəlir. Fəhməsinə başqa ayinlər də bura aiddir. Yəni insan uca çıxmaq, təzim etməsi, hörmətlə yanaşması o təqvadandır. Qaminə sünnəti fi təazim hurmatil bayt. Fəhməsinin o evin e, haramlığını, hörmətini qorumaq barəsində, onu tərzim etmək barəsində hədislərdən İbn Abbas radiyallahu anhu məənəbi Nəbi sallallahu alayhi və səlləm qald: "İnna hada al-balad İllə mən arrafəhəm. Yəni, bu ölkəni, məhkəni Allah-u Teala haram etmişdir. Və buna görə oradakı, oranın tikanı topardılmaz, yəni kökündən çıxardılmaz və orada o hürküdülməz. Ki hürküdülməz necə? Yəni, onu oğlamaq üçün hürküdülməz, qaçırdılmaz və həmçində orada itən bir əşi, əşya götürülməz. İstisnən gəlir o şəxsdən başda ki, o onu tanıdacaqsa, yəni insanlara eyalan edəcəksə, o istisna yoxsa, yəni orada itən bir əşya, yəni Məhkədə, haram bölgədə, o götürülməz. Yəni oranın xüsusiyyətlərindədir. Yalnız o şəx istisnazıdır ki, o götürür. Hər il həc vaxtı onu eyalan edir ki, belə bir şey itib, əgər vəsfini doğru desə, sahibinə qaytarılır. وَاَلَيْنْ <gülüyor> كَانِف مَكَّ حَرَمًا آمِنًا كَمَا فِي قَ Deyir ki, bunun haramlığı da Anqabüs Sürəti 67-ci ayda bildirilir. Allah xalə buyurur ki, Əvə ləm yərəv ənnə jəalnə xaramən əminən və yutəxattafun nəsü min xəvlihim əfə bilbətli yüminun və bi ni'mətilləhi yəqfurun. Məgər o müşriklər görmürlərmi? Onların ətrafındakı qəbirlələrdə olan insanlar əsir tutulduğu ə, didərgin salındığı zaman Biz onlara Məhkəni, əminəman bir şəhər etmədikmi? Onlar batilə iman gətirir, Allahın neymətlərini küflədirlər. Fə inəl-mədinə nəbəviyyə tələlikə hürrim. Fə həmçində e, Mədinə də o haram edilmişdir. E, onun da haramlığı Məhkənin haramlığı kimidir. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhudən gələn hədistə Peyğamber s.a.v. buyurur ki, Allahumma inni uharrimu ma bayna labatayhi Ibrahim Mekke. Allahum Ibrahim alayhissalam Mekkeyi haramlashtırdığı kimi mən də e, Medinəni haramlaşdırıram. Burada müəyyən yerə vəst verir qeyd edir. Allahumma bariklana fi sa'ina w muddina bi ki, Allahum e, bizim o sa yani məğan ölçü vahididir. E, Onla ölçülür həmişə mudda 1 ovucdur. Sahisə 4 ovuc. Eee ona, yəni 4 ovuc və ya da 1 ovuc ərzaqımıza er, bərəkət qoyur. Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu duasına görə, yani orada həqiqətən Mədinədə ərzaq, yəni bərəkətlidir. Wa <gülüyor> min al-umuri al-mu'ayyin 'ala tarbiyat al-awlad 'ala ta'zim hurumatillah wa sha'ailillah ba'da ta'limi wa al-'amali. və uşağa bu əməllər üzərində, yəni Allah Taala'nın dini ayinlərini təzəmin etmək üzərində tərbiyə etdikdən sonra, ona bildirdikdən sonra öyrətdikdən sonra, yəni əməli olaraq, yəni onu da, yəni həccə götürmək, ə, ümrəyə götürmək də yaxşı olar. Va illəm yakun vacibə alə menhum dunal buluq min al-banin onlara vacib olmasa, yəni həddi çatmayan uşaqlara ə, vacib olmasa da lakin onların həcc isəy sayılır və buna görə də onlar əcir qazanırlar və valideynləri üçün də savab əcir vardır. <gülüyor> Necə ki İbn Abbas radiyallahu anh-dan gələn rivayətdə enna imra'atan rafa'at sabiyan ila an-nabiy sallallahu alayhi və sallam. Fa qalat ali hadha hac qala na'am walaki ajrun. Yani bir qadın uşağı peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmə e tərəf qaldınaraq deyir ki E, ya Rasulullah, yani bu uşaq üçün, görsə yani bir uşaqdır. Deyirik bunun üçün həc varmı? Yəni həccə aparılmalı, bunun üçün həc sayılırmı? Eee, deyir ki, "Bəli və sənin hüququnda əcr vardır." Wa laqad hacce nabi sallallahu alayhi ve sellem və hacce ma'a kəsir min əmnai səhabinə şəbab əs-səqar. Peygəmbər sallallahu alayhi ve etmiş və Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem-lə bərabər yani, kiçik səhabələr də həccə getmişdir. Abdullah İbn-i Aman radiyyallahu anhun hamısı haccdə iştirak etmişlər. Və hədə yadul ələ ənəl əuləd məndu sinni təmiyiz ilə mə qabləl buluq yüşrə fi haqqim əl-həc. Və bu da onu bildirir ki, yəni uşaqlar təmiz e, vaxtlarına çatdıqdan sonra 7 yaş sayılır ümumən. E, Həddi buluqa çatmazdan əvvəl onlar hacca götürülə bilərlər. E, Çünki onlar yani öyrüləşsünlər və həmçinin bunun məsədlərini başa düşsünlər və in kən haccı istəyir, la yətiqan haccə yəni uşağın həcc o əsas ə, İslam həccini onun boynundan salmasa da bilər, ə, lakin ə, onun səhhih sayılır. Yəni uşaqlıqda hər cizdə yenə həddi bulacaqdan sonra imkanı olarsa, artıq yenə fərzlik boynunda qalır. Amma sadəcə yenə getməsi həddi bulacaqdan əvvəl səhihdir. Və bundan sonra gəlir İslam dayaqlarından sonra uşaqlar Ə, imanın dayaqları üzərində tərbiyə etmək. İmanın dayaqları üzərində uşaqları yetişdirmək, yetişdirmək. Və iman, imanın da məzmunu genişdir, şaxələr çoxdur, amma əsasları isə, dayaqları isə 6-dır. Necə ki Allah Teala peyğəmbərlərin və müsəlman möminlərin qəssi barəsində buyurur ki: Əmənər-rasulü bima unzila ilayhi min rabbihi vel-mu'minun. Yəni rasul, yəni Və möminlər Rəbb-i tərəfindən edilənə iman gətirdilər. Kullun əmana billahi və məlailəti və kütubi və rusuli. Onların hər biri Allaha, mələklərinə, kitablarına və rəsulularına iman gətirdilər. Dedilər ki, la nufarriqu bayna hadzi min rusul. Biz Allahın rəsuluları arasında fərq qoymırıq. Və qalu semi'nə və ata'nə. Dedilər ki, eşitdik və iman gətirdik. Ufranətə bizi bağışla Rəbbənəy Rəbbimiz və iləykil və axır dönüştəsənədir. Ve hepsini Allah-u Teala e, kafirlerin, azanların vesri buyurur ki وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّيْهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Mesel Suresi 96. ayet Eğer bir kez Allah'a, meleklerine, kitablarına, rasullarına ve kıyamet gününe küfür ederse, inkar ederse, o açı kaçar uzaq bir zelalete düşmüştür. Hər çi peyğəmbər (s.ə.s) qəllən buyurur ki: "Əl-iiman an tu'mina billahi və məlailətihi və kitəbihi və iman Allah'a, onun mələklərinə, kitablarına, rasullarına, elçilərinə, yəni və qiyamət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Və imanın da ayətlərzə 6-dır keçdiyi kimi, birincisi Allah'a iman gətirmək. Allah'a iman bəyəqlər içərisində ən əzəmətli ən böyüyü sayılır və qeyri bəyəqlər isə bunun üzərində qurulur. Qul <gülüyor> imanu bihi azza və jalla huwa təvhiduhun. Yəni Allaha iman gətirmək deyildiyi zaman bunun mənası nədir? Yani Allah təalanın rububiyyətini təkleşdirmək, Allah təalanın uluhiyyətini təkleşdirmək və həmçinin ad və sifətlərdə Allah təalanı təkleşdirmək deməkdir. Allaha iman getirmək, Allah təalanı həm rububiyyətdə həm uluhiyyətdə və həmçinin ad və sifətlərdə. Uluhiyyətdə iman, iman gətirməyin ki, yəni Allahu taala, yəni hər bir əməllər ki, yalnız Allah xassıdır, yaratmaq, öldürmək, diriltmək, ruhu vermək və Allah Taala'nın bu işlərdə tək olduğunu etiqad etməyin. Amma uluhiyyət isə öz əməllərində Allah Taala'nı təkləşdirməyindir. Yəni ibadətdə, namaz, oruc və hər bir ibadət olunan, isbat olunan hər bir ibadəti Allah'a yönətməyindir və həmçinin ad və sifətlərində də Allah Heç bir təhrif, təşbihə yol vermədən. Və səbəru an kulli mə təvhidə və yünəqdül ixlasa ləhum. Və həmçinə Allah-u Teala'nın zid olan, ixlası pozan hər bir şeydən də bozab olmaq lazımdır ki, iman, Allah-a iman, selamat qalsın. Və Allah-u Teala necə ki buyurur? Qul huvə Allah-u əhəd, tek Allah-u təşdir, Allah-u saməd, Allah-u saməddir. Yəni Allah-u Teala heçkisi mühtəc de Ən yani hamu Allaha muhtaçdır. Allahsə heç kimə muhtaç deyildir. Lämiyeli doğmayıp, valem yolat, doğulmayıp, levalem yekun lahu kuvvan ahad. Və Allah Taala heç bir tayı bərabərində yoxdur. Başqa ayə də oxaraq deyir: Laysa kämits neşeyun. Allahın bənzəri yoxdur və huvel-istemi'ul-basir. Allah qala hər bir şeydən və hər bir şeyi görəndir. Və la ilaha qailu və la rabbə siwa-hün. Allahdan başqa ibadətə olan məbud yoktur. Və ondan başqa Rəb yoxdur. Allah Teala istədiyini edir və istədiyini hüküm verir. Və Allah Taalanın hökmünə heç kəs təqib edə bilməz. Və Allah Taalanın təqdir etdiyində eşq qaytara bilməz. Və imanu bi sıfatati azza va cəl, kəma xəbərə bəha bi kibriyəhi. V həminə Allah Taala'nın o verdiyi o sifətlərə, ad sifətlərə iman gətirmək Allah Taala'nın kibriyətinə, böyüklüyünə layiq şəkildə olmalıdır. Heç <coughs> bir, yəni keyfiyyətə varmadan, bənzətmədən və inkar etmədən, yəni həmçində yozmadan. Dayaqlardan ikincisi də mələkləri imandır. Və hüm xalqun min xalqinlə. Və mələklər də Allah-u yaratdığı məxluqatdır. İbad-u onlar hürmətli bəndələrdir. Necə ki, Allah-u Tealə buyuruyor 6-cı ayədə. Lə yaxsunə Allah mə əmərahum və yəfəaluna mə yəumərun. Yəni onlar Allahın əmrinə ası olmazlar, onlar əmr olmamı dərhal yerinə yitirərlər ə yani maləklər. Müvəkkalun bi a'mal Yəni onlar çoxlu əməllərlə müvəkkil Yəni onlara çoxlu əməllər tapşırılıb. Məqsadullah aleyhəke l-kiramün kətitincə Quranda hörmətli yazıçılar, yazanlar, insanların əməllərini yazanlar. Və al-müvəkkalun bi s-suhubi və r-riyahi və l küləklər, yağışlarla məşğul olan mələklər vardır və həmsinən ruhları almaqla məşğul olan mələklər vardır. Buqa bütün bunlar hamısı da Allahın təqdir etdiyinə muafi şəkildə. Əminə əməllənmələm yapsız, yoxsaz və imanü bihi vacib və həmçində elə mələklər ki, onlar barəsində bize hekəlik olunmub və ümumilikdə hamısına iman gətirmək vacibdir. Və hər gün üçüncüsü el-imanü bil kutub is semavi səmavi kitablara iman gətirmək وهي المنزله على رسل الله هدايه منزل على رسل الله هدايه الناس فبو كتباردا اللهوم элчилеренә nazil edilmişdir ki insanları doğru yola çıxartmaq üçün Allahın izni ilə zülmətdən nura çıxartmaq üçün və cahillikdən körlükdən elmə və hidayətə çıxartmaq üçün va kutubullah taala və Allahın kitabları deyildiyi zaman İbrahim alayhis salam şəhifələri Tauratdı Musa edilən Və Zaburdur, Davud Aleyhisselamın Nazirə edilən, İncilli İsa Aleyhisselamın Nazirə edilən və həmçində Qurandırdır. Qurandır ki, əzəmətli Qur'an bu, bu axrıncı kitabdır. Və bu kitabda, Qur'an da başqa kitablar üzərində hakimdir. Hakimdir, yəni ə, başqa kitablarda olan hükümləri nətx etmişdir. Və Al-Quran-ı Azim və al Bu, əzəmətli Qur'an əbədi qalan bir müücizədir. Yəni, bir möcizədir. Və alə ixtlaf avjü aləyat Quran el-əzəb bəlağ və və təşri və tarix. Yəni Quranda hər bir hərində yəni vardır. Həm bir tərəfdən, həm şəriət, həm tarih, həm qeybi elmi tərəfdən. Və min əsəlib tə'limil avlad zəlikəti sinə səbə üsrəqə qəssənə ki səudul avlad məlumən müşəqqə. Uşaqlara da balaca yaşlıqlarından öyrətməyin üsullarını aiddir ki onlara qəssə üsuluunda şəklində onlara vermək maraqlı şəkildə Allah talan kitabları barəsində, vəl vahi və keyfiyyətu zehri ummej ali və bunun məqsədi barəsində, və ennu min mazahir rahmetillahi bi ibadi, bu vahi, Allahın nazil etdiyi kitablar Allahın bəndələrinə etdiyi nazil etdiyi bir rəhmətdir. Bir lam əbətən, abatan, bu da onu bildirir ki, Allah xalili bəndələrini boş yerə yaratmır və başlı başına buraxmır, yani mən kimi. Və təbeynə və təbeynü kitubullah məqsədi məni üminə bilərlər və nəticə məni yəsar bu kitablar yani Allah təala nazil etdiyi kitablar e, Allah təalaya iman gətirənlərin və küfr edənlərin aqibətini də bəyan edir. Yəni onların axiri necə olacaq? Onun necə olacaq? Və inən men min əcəl li maqasid tarbiyə əvla Allahın kitablarına iman gətirmək iqrarə tərbiyə etməyin məqsədlərindən, uca məqsədlərindən də biri bir də odur ki, onları Qurana sevgi üzərində tərbiyə etmək. Muhabba sabitə, yəni sabit bir sevgi, dərindən olan sevgi, tasbah bi məşaərləl və təşuddə ilə kitabə ilə bil təvfik ki, o sevgi onlan Allahın kitabına yönəlməyi, Allahın kitabına iman gətirələ, şiddətli şəkildə bağlanmağı tələb edir. Ya rusu qimətədir kitabül mu'ciz və qiməmə fi qəlbihi. İlə bil sevgi ki, uşağın qəlbində yəni bu əcazkar kitabın qiymətini yerləşdirir. Və o, məsdar artı dərk edir ki, yəni Quran onun izzət və ağalığı məsələsidir. Əgər-əsə müsəlmanlar izzətə nail olacaqlar o olaq ki, Quranı oxuyub Qurana əməl etsələr. Nə qədər ki uzaq uzaqdadırlar Qurandan. Nəgədən uzaq olacaqlar və bir o qədər də müsəlmanların bədbəxtliyi artacaqdır. Belə ki, Allah təala Quranda buyurur ki, "Həmin ittəbəhudaya və la yəzıl və la Kim məhəmmədin yoluna tab olarsa, heç vaxt azmaz və heç vaxt bədbəxt olmaz. İbn Abbas radiyallahu anhu mədəir ki, Allah xalə zəmanət verir ki, kim Qurani oxuyur, onu əməl edərsə, dünyada azmaz və axirətdə də bədbəxt olmaz. Wa səbəbu fəlah ki, yəqbəl alə hifzihi. Fəhəmsində Yəni o tərkib eləməli ki, uşaq Quran onun ruhuş bəxtinin, nicatının səbəbidir. Və bununla onu əzbərləməyə, onu oxumağa və onu tədəbbür etməyə və onu tətbiq etməyə həvəsləndirin, ona yönəltin. Bi hubbin wathiqin və iman-ı amiq və, və güclü sevgi ilə, yəni sevgi ilə ona yönəltin. Və bihə dəyukun rabbaniyin hadin mahdin və bununla da artıq uşaqlar tərbiyəli şəkildə böyüyər, iman gətirən doğru insanlar şəklində böyünür. Həmçinin də dördüncüsü əl-i bir və rusus, rəsullara iman, iman gətirmək. Rəsulullah <gülüyor> <gülüyor> təala bədu'l-mükarramun <gülüyor> və ukramun. Həmçinin də Allahın elçiləri də hörmətli bəndələrdir. Safatun <gülüyor> nəs xalqan yani və qulqan və imanun və zekatan. Onlar insanlar içərisində həm əxlaq, həm də yaradılış və həm də iman tərəfdən seçilmiş kimsələrdir. İştebehumullahü yani tebaraka və təala və onları seçmişdir. وهو اعلم حيث يجعل رسالته يعني الله تعالی özü daha yaxşı bilir öz risaletini hara qoyduğunu. Yakun qudwatan nas va usvatam fi tamasub bikulli khayrin. Yani Allah Teala onlara seçmişdir ki onlar insanların nümunəsi olsunlar deyir. Hər bir xeyirli və əvəzi yətli işdə va shina bikulli şerrin və zili fihad bi çirkin şər aməldən çəkinmək üçün nümunə olsunlar deyir. Lidha kanu kama qala Allah və buna görə onlar Allah Taala'nın buyurduğu kimi olmuşlar. Necə ki Allah Taala buyurur Nisa surəsinin 65-ci ayədə: "Rusulan mubəşşirin Yəni biz müxtəbərəm və həmçin qorxudan rəsullar göndərdik ki, insanların rəsullardan sonra peyğəmbərlər gəldikdən sonra onların Allah'a qarşı heç bir bəhanə yeri qalmasın deyə. Yəni Allah Taala birbaşa insanları cənnətə və cəhənnəmə daxil edə bilərdi. Təxun Allah sana istəyir ki, kulları bəhəna gətirməsin, artıb hüccətin rəsulları göndərməsi ilə. Yəni, heç kəs deməz mən bilmədim, işitmədim, hər, hər evet. bir şey çatdırılır. Və kənu rəcanə əsəb, yənsətə təmmə onun qiyada, və riyada, və irşad, və məhəddir, və təucin. Yəni, onlar, həqiqətən kişilər idilər, onların daşımaq, e, yani, aparıcılıq onlarda yani, gücü qüvvəsi var idi. Dəyək, Allah-u Teala buyuruyor, اَمَا <gülüyor> اَرْسَلَ مِنْ ki, yani اِلَّا رِجَالًا مُوحِي اِلَيْهِمْ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى Səndən evvəl kənd əhlindən kənd əhlindən biz kişiləri gönderdik, onlara vəhiy ettik. Yani, e, yani rasullar da ayəyə görə əsas kəndlərdən çıxı. Yani kəndlər yani çünki e, iki Yani mühid arasında olan bir yerdir. Bir baş şəhər, sehra, kənd. Hiçbirinden yok, kənddən çıxır, kənddən. ehl qura Çünkü şəhərlər konşu konşu tanımır. Ve sehradır da, yani insanlar çobur olur, yani orta yərdə Allah-u Teala kənddərdən rəsullərə göndərir. وَا جَمِعُهُمْ دَعُوا İləl-İsləm Dînullahi lədi ləyəkvəl dînəl-sivə Yani onların hansı İslam'a çağırıp, Əziz Allah təala Quranda buyurub: "Ərsaləmin qəblikəmən rasul illə nuh ilayhi, ənnəhu la iləhe illə ana fa'budun." Sənnə əbə ilə rasul göndərmədik ki, biz ona deməyək, məndən başqa ibadətə haqq olan məbud yoxdur, yalnız mənə ibadət edin. Baxın, ictisasın nəbiyin və mərsəlin maddə tərböyə sərrə. Həmçinin peyğəmbərlərin və rəsuluların hekayələrində vardır. Tunam milad al-valad madarike al-aqliyya, o dərk etmə qabiliyyətini gücləndirir. Wa tuwajjihu taqatati al-aatifiyya nahva al-khayr fa uşaqda onun hissiyat hissiyatları xeyirət rəyönədir. Wa tubasiru bi akhlaq al və həmin uşaqı müsəlmanın və dəvətçinin əxlaqı üzərində təsirləndirir. Artıq uşaq dəvətçinin və müsəlmanın əxlaqının nə olduğunu bilir. وَتُعَمِّقُ لَدَيْهِ الْإِيمَانِ بِاللّٰهِ وَحُبِّهِ وَالْوَلَا اُلَهُ وَالْرَغْبَةِ فِيهِ Və həmçinin onda Allah'a imanı və Allah'a olan sevgini, Allah üçün dost tutmağı və həmçinin Allah'a davet etməyi dərinləşdirir. كَمَا تُنَفِيرُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكُفْرِ وَالْكُفْرِ <tuhar> وَالْكُفْرِ Və eyni zamanda da onu küfürdən, fasiklikdən və asilikdən də çəkindirir Dedik ki Allah Teala buyuruyor. Yusuf Suresi 111. ayetə. Laqad Artıq onların qissələrində, hekayətlərində aql sahibləri üçün ibrətlər vardır. Yəni peyğəmbərlərin qissələri Quranda boş yerə zikr olunmur, hekayət olunmur. Onların qissələrində aql sahibləri üçün ibrətlər vardır. Qamin məsuliyyətul abavein tәsbîhul Əvlat, bi qısas-ı və sünnet-nəbəviyyə şərifə və valideynlərin məsuliyyətindəndir ki, uşaqları quran qıstələri ilə və sünnədə gələn qıstələrlə məlumatlandırmaq və xüsusənlə peygamberlərin qıstələri ilə birikli qıstət-i kullu nəbiyyə və mədə aileyhi və hər bir peygamberin qıstəsini danışmaq və həmçinə o peygamberlərini əkrarıb və onlar dövümlərini çağırdığı zaman onlar nə ilə rastlaşıb, nə ilə qarşılaşıblar? O məşaqqətlər, çətinliklər. Wa ma tarattibu ala kufril kafirin bihi. Fəhemcə ki, e, amən peyğəmbərə edən, onu inkar edənlərin başına nə gəlib? Wa kayfa an aqiban inma takunil mustaqimin. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, orada e, müstəqimlərin sonu necə olub? Wa qisasum hafil bil durus Al-ixtilaf-i təqaffətlər və əməllər də o peyğəmbərlərin qissələri, dəstlərlə, ibrətlərlə və uca mövizələrlə doludur. Və bu mövizələrin hamısı cəmiyyətin hər təbəqəsinə müvafiq şəkildə, yəni qeyd etmək, danışmaq mümkündür. Həmçinin dayaqlardan, imanın dayaqlarından beşincisi Əl-İmən vil-yəumil-axir. Axır gününə iman gətirməyə, qiyamət gününə. Niyə görə axır gün adlanır? Çünki ondan sonra belə bir gün olmuyor. günəş doxsun, bastının ha artıq gün olmayacaq. Ona görə 6-cı gün, qiyamət günü. 6 gün adlanır, ondan sonra gün olmadığına görə. Qaqarınur yani, iman billəyi ta'lə fil Qur'an-ı azim. Və də bu, qiyamət gününə iman gətirmək, Allah'a imanla yanaşı gəlir Qur'an-da. Qaqarınur iman bəyən mədmün dəvə Allah. Allah təala Quranda buyurur ki: "U'budu-llaha varcu-l-yawmal-aahir və la ta'asū fil-ardı mufsidin." Allahə ibadət edin və qiyamət gününə, o yani, gün ola səlavu və yer üzərində fitnə-fəsad törətməyin. V həmçinin Allah Teala cənnəti kazanır, cəhənnəmdən uzaq olmanın şərtini dayanında buyurur ki: "Mən əmənə billahi və-l-yawmil-aahir və l yawmil aahir və amilan وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Eğer bir Allah'a iman getirərse və qiyamet gününe iman getirərse hemşe yanaşı gelir. Allah'a imanla qiyamet gününe iman. Çünki eğer bir insanın yani qiyamete imanı cüzdür olarsa o əməllərini güçlendirir. Yakşı emellerini ve hemşe biləndə ki qiyamet günü var yeginle iman getirərse günahlardan mütlək çəkinər. Və ne vakı insanın qiyamete iman zəyifliyir günahlara yol verir. و عامل صالحا فالصالح اعمل ایشlərsə <لَك> onların mükafatı Rəbbi qatındadır və la xovun onlara heç bir qorxu olmaz qorxu görməzlər və lahum yihzanun və onlar məhsul olmazla kədərlənməzlər və min semaratil iman billahi wal yawmil akhir al xov min Allah taala wal qashy gətirməyin bəhrəsi nədir Allahdan qorxmaq və elini şəkildə insanda haşyanın yaranması, həqiqətən elə bir qorxu ki, insanı əmələ yönəldir və günahlardan çəkindirir. Qahlaməxəbənin tarbəviyyə təravə təvəqqəhul murabbun fi tarbiyatil vəlad və bu da tərbiyəvi bir məktəbdir, yəni insanda Allah qorxusunun yaranması və buna görə də tərbiyəçilər buna diqqət yetirməlidirlər və xüsusən də valideynlər öz uşaqlarını tərbiyə etdikləri zaman ki, yenə şey hər gün yaqız, görə ki, uşağı böyüdüyü zaman onun E, ya yəni qalbi ayıq şəkildə, diri şəkildə bölünsün. Və hissul iman murhaf vaqat. Və lisə yəta'addə ila vəcəl əkməl illə bil iman bil Və insanın da qəlbinin belə diri olması, ayıq olması tam şəkildə kamilləşməsi üçün və onun bir qiyamət gününə imanı yəqin olmalıdır. Yəqinliklə iman gətirməlidir, güclü olmalıdır ki, bu tam şəkildə həyata keçsin. Və minəl qəsəsən nəyir fi hada qissət Um məqumi və məzəqi əlləbənə bilmək. Və həmçin, bu barədə, yəni, parlak qistələrdən sayılır, hekayələdən sayılır. O qız uşağı ki, an, ə, anasına vaxt ona deyir ki, sən südə su qat. Və qız qayda deyir ki, inna Umar nə Yəni, Umar radiyyə Allah'ın, bundan çəkindirib qadan edib. Yəni, südü satdığı zaman su qatmağa qadan edib. Qalət, və eynə Umar? İki gece baktı. Ömer hardal. Ömer görmüyor. İnnehu la yaran. O bizi görmür. Qaletil fetat in kana Umar la yaran fa inna Allah yaran. Tabuduşa qayl ederek der ki anasına. Yani Ömer radıyallahu anhu bizi görmese lakin oların Rabb'i yani Allah Teala bizi görür. Ve semi'a Umar hadal hivar allazi dar bayna al um wa ibnatiha wa huwa ya'is min al leil arasında bu giden diyaloga eşittir ə çünki o maraq gecə rəiyyətinı axtarmaq üçün, rəiyyəti ilə maraqlanmaq üçün fikirlərə çıxardı. O gezərdi. Və bu dialoqu eşitdi, sonra o qızını oğlu Asimlə evləndirir. Və kanə min nəslihimə xamisul xuləfə Rəşid Ümər ibn Əbn Əziz və onların nəslindən 5-ci xəlifə adlanan onlar ibn Əl-Əbdül Əziz Rəhimehullah dünyaya gəlir. Və həkədə fə inə tərbiyyətə, tərbiyə tərbiyət əvlad alə Tutmur aynə əstəməli, no? beləliklə də uşaqları Allahdan qorxu üzərində yetişdirmək, tərbiə etmək, ən gözəl dəhrəsini verir. Və məsə ufiq min, min though, all olan, Allah il təbir və əstəqiyyətdə yalnız o olan, böyük olan Allah-a tərəfindən. Həmçin dayaqlardan, 6-cı dayaq, əl-i imanu bil qadəs, yəni qədərə də iman getirməkdir. Qədərə də iman getirməkdir. Qədərə də iman getirməkdir. Qədərə də iman getirmə dayaqları tamamlayan bir dayaqdır. Və bir qaulul bari cə lovə alə bu barədə Allah Teala Kur'an'da buyurur ki: "Və xalaqa kulla şeyin fa qaddərahu bir şey yarattı və onun öz, yəni e, miqdarını təyin etdi, Yani onun qədərini təyin etdi. Başqa ayədə isə buyurur ki, Qəmen surəsi 49-cu şeyin xalaqnahu bi -kader. Biz her bir şeyi qədəri ilə, qədərlə yaratdıq. Və ləqəd kənə sələf-sālih rəsmə tərbiyət övladını al-iiman bi-aqdali-llah və yətihayən li-dələk sələf-sālih tələflər, yaxşı insanlar, keşmiş salih insanlar uşaqlarını Allah'a qədərə, yəni qədərə iman üzrə tərbiyə etməyə hərisdirlər, yəni bunu çox istəyirlər və bunun üçün o münaasit fürsətlərdən, vaxtlardan istifadə edirlər ki, onların ağıllarında, onların qəlblərində bu əqidəni yerləşdirsinlər. ولي, وَلِيَعْلَمُ أَنَّ مَا يَجْرِ فِي الْكَوْنِ فَإِنَّنَا هُوَ بِمَشِيَتِ اللّٰهِ Və uşaqlar da bilsinler ki bu kainatta baş verən her bir şey Allah'ın meşşiyeti ilə, Allah'ın iradəsi isteyi ilədir, Allah'ın idarəçili ilədir. Min zəlikə qıssat Ubad ibn radiyallahu anhu anna və qal bu, bura aid olaraq, e, Ubad ibn-i Samid radiyallahu anhu'nun qıssasidir ki, oğluna deyir ki, ya bu ney? Ey oğlum, inneke len tecidə ta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 həqiqətən qamını tapa bilməsən. Yəni bu da qədərə imandır. Yəni bilginə ki, bir şəxsdən şey yan keçdi, o yan keçməli idi. Demək ki, əgər burada olsaydım, o mənə toxunasıydı. Və həmçində əgər bir şəxs şey sənə toxunub, o sənə dəyməli idi. Deməli, mən kənarda olsayım, onu yan keçəyidi. Qədərə iman. Bil ki, annə məəsabekə ləm yəkun li Bir şəxs şey sənə toxunub Sən dəyib o səndən yan keçən deyil. Və bir küçücük şey səndən yan keçib o sənə toxunmandır. Səmiətu Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm yəqul: "Dediş peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm belə dediyini eşitdim. Allah Taala qələmi birinci zaman ona dedi ki: "Yaz." Qara: "Ya Rabb, nə mədə uxtub və kalam?" dedi ki: "Ey Rabb, nə yazım?" Qara: "Uktub maqadir kulli şey'in hatta qiyamət qopanə qədər hər bir şeyin qədərini ölçüsünü yazır. Ya, ya bu nəyinni semi'tu Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yəqul: "Mən məşə ala qeyri hada fəleysə minni." Ki, Ey oğlum, mən də peyğəmbər həzatından eşitdim ki, əgər bir kimsə bunun üzərində ölməsə, yani qədərə iman gətirərək ölməsə, o məndən deyildir. Və ayda hadisü Əmran ibn Hüseyn radiyallahu anhu nəbiyə وما يعمل العباد قبل ان يعملوا عمران وحسين رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بويرد كي الله تعالى جنات اهلنين وجحنن اهلنين اتي اعماللري onlar istemezden evvel artuk bilmistir. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقام اخبر عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلا واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ومن حفظه ونسيه ومن نسيه. Əmərədə Allah deyək Peyğəmbər sallallahu bir dəfə bizə yeni yaradılışın başlanğıcından ta sonuna qədər bizə xəbər verdi. Bunu deyə əzberliyə əzberlər, yəni yaddında saxlayır, yaddında saxlar, unutdan isə unutdur. Və yəni, men semaratul iman biqdarı Yəni kədərə iman gətirməyin faydalarından, o səmərələrindən nədir? O səmərələrindən də biri də odur ki, insana o nəfsinə gələn, yəni başına gələn müsibətlərin təsirinin yüngülləşdirilməsi. وعيد على اكتسان ابان المسارات zaman insan özünü e, düzgün şəkildə aparması. Necə ki Allah Teala Quranda buyurur. Hadid surəsi 23 ayədə: "Leke illate sau alamafatukum Ya yani bu ona görədir ki, yəni siz çıxana, əlinizdən çıxana qədərləmiyisiz və sizə verilənə görə də sevinib qürurlanmıyasınız deyə. Nə yəni, qədər imanın faydaları var. Yəni biləndə ki, artıq insan Allahın mülküdür. Artıq Allah Taala öz mülkündə istədiyini edə bilər. Qədərə iman gücləndəndən sonra artıq müsibətlər ona yüngül gəlir. Niyə görə kafirlərə ağır, ağır gəlir? Çünki onların qədərə imanı yoxdur. Bəsən başın divara çırpır saçının yolur, sinəsinə girür. Nəyə görə? Qədərə iman olmadığını görə. Ona görə böyük nemətlərdən müsəlmanlara verilən böyük nemətlərdəndir ki, qədərə iman. Bu buna insanın müəllif olması, buna insanın hidayət olması. Ona görə artıq müsəlman olanlardan biri. Yəni bu neməti qiymətləndirir, deyir ki, vallahi deyir ki, bunun yerini yüzlərlə tabletka və iğnə verə bilməzdir. Hətta dey, onlar və kafirlər bəzi təbii sakitləşdiyi şeylər olmasa onların hamısı əsəbi xəstələrlə çevrirlər. Görünə qədər böyük neməkdir ki, insan özünü yaxşafanır, yəni sakit. Vəl vələdə qəyri min əfradəl əsrə, muadəl ilə əfrahi vələ ətrahi. Və uşaq da yəni, ailənin cüzdürləri kimi, yani, o da sevincə və həmçində müəyyən musibət xoşuna eh, gəlməyən bir şeylərə məruz qalır. Belə inkanət tərbiyətu al-iiman bi aqdani la və taslim li amril la və məşiatih kana muttasina muttazina la abdal və həminə uşaq bu qədərə iman üzərində tərbiyə olunarsa, yəni Allahın əminə təslim olmaq, Allahın istəyinə və artıq o uşaq da özünü düzgün və səbirli olar. Lə tudhilu al-masaib və al-nawaib və görə də müsibətlər Və həminində nemət də rahatlıq da ona təkəbbürlük verməz. Və hadə məqsədün tərbəvi jəlin və bu da uca təlbiyəli məqsədlərdəndir. Və sonra gələn üçüncü mərtəbələrinə üçüncüsü olar, ihsan üzərində uşaqları tərbiyə etmək. Əli ihsan əl məratibiddin və ihsan da dinin ən yüksək mərtəbəsidir. İslamın ən yüksək zirvəsidir. Və la yəsul mərtəbətəl ihsan illəl bu mərtəbəyə yalnız sadiq müsəlman sadiq mömin çadır. Mənzəhət nəfsü bisunufil ibadatil məfsuda və məsnuna və safa qalbuhu anil advail muhlikə kə şuhha və ləq və dəqina. insan ki artıq onun nəfsli müxtəlif ibadətlərlə təmizlənib. Fərz ibadətlərlə, sünnə ibadətlərlə və həmçinin qəlbi hələk edici xəstəliklərdən təmizlənib. V kin kudurat, paxıllıq. V akas və akasur xeyru və birru və en hasana şerruhu şərri azalıb və Allahın sözünə əm, əməl edənlərdən olub, deyəcək Allah-u Teala buyurur Qasar Sürət 77-ci ayədə Allahın sənə ihsan etdiyi kimi səndə insanları ihsan et, yaxşılıq et ve fəzə min səmən biməyyəti ləyətə alə və muhabbəti və bundan sonra da Allah-u Teala'nın bərabərliyini, Allahın o insanla bərabər olmasını əldə edib deyəcək Allah-u Teala Kur'an'da buyurur Naxar Sürət 128-ci ayədə allah Allaha ma'a allazina Allah təala özündən qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və muhsinlərlə bərabərlər, bərabərdir muhsinlər. Muhsin sözü mənasədə yaxşılıq edənlər, yəni həm ibadətdə muhsin olanlar, həmçində müəamilədə, rəftərdə muhsin olanlarla Allah təala bərabərdir. İbadətdə əhsən odur ki, Allahı görünmüş kimi ibadət etməyin, görməsəndə Allah səni görünmüş kimi ibadət etməyindir ibadətdə ihsan, yəni müəammələdə, əgər istəyirsə ihsan olur ki, insan öz malı ilə, öz elmi və tanışlığı ilə, vəsitəsi ilə yəşifaat etməz, vasitəçili görməsini yaxşı olar. Oyam bu məsələdə genişliklə biz baxmalıyıq. Bi hayf yaslu bihi maslatul Yani buna dikkat yetinilməldir, yani və ona onun dikkatini yönələlədi. Necə ki, Şəddəd ibn-i Oğuz radiyə Allah'ın gəlir ki, Peygamber sallallahu bələ buyurdu, İnnəllâhə kətəbəl-i hsən alə kulli şəyəyə. Yani Allah-u Teala ihsanı hər bir şeye vacib edin. Fe əzə qatəltun fə əhsr-i qıtsətə. Yani öldürdüğünüz zaman heyvanı, yaxı, güzel şekilde öldürün. Ve əzəbəhtun fə əhsr-i zibhə. Ve kestiğiniz zaman, güzel zəbihətə və sizdən biri kəsdiyi zaman bıçağını itiləsin və kəsdiyi heyvanı rahat kəssin, əziyyət verməsin. Cavabına kifayət edəni Allah təala göstərsin. Sonra mədəni. Ha,